Trianon A Szent Zsermen által előre jósolt időpontban, 1781-ben megszületett a dalfen. Az újongó ünnepségek alatt, mintha valóban eloszlott volna minden árnyék, gyanú, félreértés a királynő és a nép között. A nemesség hallgatott. A gúnyos, rágalmazó verseket dicsőítő ódák váltották fel, és a király hitvesét, a trónörökös anyját mindenütt lelkes ünneplés fogadta. Marian győztes, boldog anyaságában nem felejtkezett meg Szent Zsermenről, Polinyák grófnő személyesen hozta fel meghívását Trianomba. sőt, szerény személyemet külön megemlítette, mint akit az első misztikus híradás tanújaként szintén ott akar látni maga mellett. A meghívás Trianonba szólt, a világtól büszkén, konokul elzárt kis palotába. Néhány közeli barát lesz jelen mindössze, egy pár egészen szórakoztató vidám ember, akik között a királyné a sok ünnepség és feszes fáradtságát akarja kibihenni, mondta Polinyák grófnő, Mariánto imádott barátnője, akinek sima, tapintatos irányítását mindenben vakon követte. De ez a nem eléggé okos, kevéssé nagy lelkű és teljesen saját kapsi családja érdekeinek szekere fogott asszony nem értett hozzá, hogy a könnyelmű, érzelmes, felületes királynét az egyedül helyes irányba terelje. Talán, ha Polinyák grófnő idejében felismeri a veszélyt, amelyet a művészet játékos varázsába zárt apró mesepalota jelent szemben Versállyal és távol Páriztól, megváltoztathatta volna. Ha nem is a könyörtelen eseményeket, de Mariantuan egy sorsát benne. Polinyák grófnőnek és családjának azonban fontosabb volt a minden más befolyás elől elorozott, elkülönített, légüres térben tartott királyné, aki csak azért tört ki néha fellegvárából, hogy a háborgó megrökönyödött verszájból, új térjen meg a polinyákok vagy a szüntelen hatalmas összegeket emésztő trianon számára. Polinyák grófnő talán hatásosabb szépség volt, mint Lámbel hercegnő. Külseje megtévesztette a királynőt, és azokat, akiket elhitet az ügyes színészkedés. Polinyák grófnő finom, törékeny alakja, keskeny madonna arca, nagy, esengő, ártatlan szeme, amelyre alázatosan és hirtelen borult rá a domború, hosszú pilláktól súlyos szemhéj. Egy olyan lény kiszolgáltatottságát tükrözte, aki állandóan becézésre, védelemre szorul. Rebegő, csengő, hajlékony üveghangja szüntelenül elhárított, kérlelt és hízelgett. Mozdulatai végtelenül kecsesek, hajlékonyak voltak, de esendő, lebegő, áttetsző alakjában hihetetlen szívosság rejtőzött. Szeme éles villanással ismerte fel a kínálkozó, előnyös lehetőségeket épp úgy, mint a titkos veszélyeket, s nyelve is könnyedén, de halálos hatással célba talált ott, ahol ellenfeleket vagy ellentétes szándékot kellett kivégeznie. Egy egészen más asszony sietett felénk a fogadószoba puha szőnyegén, gyertyák tükörből visszaverődő, szikrázó fényében, pasztelszínű, csodálatos goblenek, zenei hajlatú bútorok, virágszirom porcelánok között, mint akit Szent Zsermen palotájában megismertem. A gyászruhás, bánattól sújtott, zavart, válságos érzések és nyugtalanságok között vergődő nő eltűnt. Maga a rokokó közeledett. A rokokó könnyed, szépséges, rózsásbőrű istennője nyújtotta felénk karcsú ujjait, hogy hódolatunkat nagy lelkű hálával viszonozza. Jöjjön, jöjjön, Szent Zsérmenem. Szeretném az egész világnak kikiáltani a maga csodálatos tudását és bölcsességét. Svit ragadott bennünket vidám, kíváncsi vendégei felé. Járásában volt valami utánozhatatlan ritmus, játékos lebegés, anélkül, hogy keresett vagy tudatos lett volna. Üde, vibráló légkör vette körül az öröm és győzelem légköre. Testén a második szülés sem hagyott semmi nyomot. Derek a karcsún büszkén emelkedett a hatalmas, kék brokát-krinolin széles alapzata fölé. Mesztelen, risporos vállán, karcsú nyakán, fülében, ujjain és karján drága kövek villództak, és tornyos fehér parókájában is brilliánsok rejtőztek, más és más helyről szúrva elő fénytűiket. A vendégek nagyrészt fiatalok, dúsan öltözöttek és csinosak voltak. Egyetlen hervat, madárszerű, agyonfestett női arc tűnt ki közülük. De már grófnő élénk, okos és gonoszul szellemes arca. Később megértettem, miért fogadták be ebbe az annyira elfogult szempontok szerint válogatott társaságba. Mulatságos volt, mint egy klón, rossz nyelvű, színes és kimeríthetetlen. Szüntelenül farsangi tömeget tükröző tükör. De mennyit dolgozott trianoni pozíciójáért – milyen verejtékes munkájába került, hogy a kélyes plegykák, fűszeres történetek és robbanó poénok tüzesen felsistergő füstjével eltüntesse korát és külsejét. Mennyit kellett gyűjtenie, olvasnia, figyelnie, lázasan termelnie, hogy kiszolgálhassa a nevetés és szórakozás vámpírját, amely azóta, hogy vérébe kóstolt, mindenütt rájárt, ahol megjelent. A mulattatást várták, követelték tőle, és görcsösen igyekezett egész erejével, minden idejével és tehetségével. Minnyáján Szent Zserment ostromolták jóslatokért, szép időszerekért, elixírért. Gyermekes kérdéseket szegeztek neki. Hallatlan és sokszor sértő együgyűségeket mondtak, ő azonban türelmesen, mosolyogva válaszolt mindenkinek. A királynő mentette ki végre méltatlan helyzetéből, Lambell és Polinyák grófnő kíséretében magával hívta egy távolabbi terembe, hogy, mint mondotta, orvosi tanácsait kérje. Én itt is hasznát vettem szürke külsőmnek, anélkül, hogy bárkinek feltűnt volna, félrehúzottam egy kisebb oldalszalon homájába, és a tárt ajtón át figyeltem a fényes belső szoba színpadán mozgó, nevetgélő, beszélgető, színes csoportokat. Dádemár grófnő vitte a szót, s persze Szent Zsermen grófról voltak érdekes, izgalmas értesülései. Még a versáli udvarban történt, 15. lajos idejében. Dádemár grófnő jelenlétében az idős, de zserzsi grófnő szembe találkozott Szent Zsermen gróffal, mikor az idős hölgy megpillantotta a híres mágust, meghökkenve hátralépett, és a következő hiteles párbeszéd folyt le közöttük. Ötven évvel ezelőtt a francia követ felesége voltam Velencében, mondta De Zserzsi grófnő. Jól emlékszem, hogy ott láttam önt. Akkor is éppen olyan volt, mint ma, de érettebb korónak tűnt, mert azóta úgy látszik megfiatalodott. A gróf mélyen meghajolt előtte. Megtisztel azzal, hogy felismer grófnő. Akkor ön Baletti Márkinak nevezte magát. Szentzsermen elmosolyodott de Zserzsi grófnő emlékező tehetsége változatlanul olyan jó, mint ötven évvel ezelőtt. Nos, azt még kevésbé felejtettem el, hogy friss egészségemet és jó emlékező tehetségemet az ön szerének köszönhetem. Rendkívül örülök, hogy újra találkozhattam a világ egyik legkülönösebb emberével, akkor is, ha most más nevet visel. Remélem, ennek a baletti márkinak nem volt nagyon rossz híre. Ellenkezőleg, mondta a grófnő buzgón. Szent Zsermen kedvesen belekarolt de Zserzsi grófnőbe, és elvezette őt onnan. Szavait közben, mint egy Dádemár grófnő felé címezve, félhangosan kijelentette. Ilyen formán készséggel vállalom őt nagyapámnak, grófnő. Ez a beszélgetés később Pompadour már kinefülébe jutott, és az kertelés nélkül nekisztegezte kíváncsiságát Szent Zsermen grófnak. Beszélgetésükről már grófnő Madame du Ossé-tól Pompadour Márkiné udvarhölgyétől értesült részleteiben. Szentzsermen a királynak és a Márkinénak is bizalmas barátságát élvezte, s mindkettőjük lakosztályába szabadon beléphetett a napnak bármelyik órájában. Ezzel a kiváltságával csak igen tapintatosan élt, és sohasem történt meg, hogy valahol rosszkor jelent volna meg. Ha jött, várták, jelenlétét óhajtották, hívták, idézték előzőleg – így történt ez, de Zserzsi grófnővel való találkozása után is. Pompadour már kiné felajzott képzelettel beszélgetett róla udvarhölgyével, mikor egyszerre ott volt előttük, anélkül, hogy belépni látták volna. Pompadour valósággal megrettent tőle. Ó, oh, hiszen ez bozorkányság, tört ki belőle ámulattal. Hogy került a szobába éppen akkor, mikor önről beszéltünk? Egészen természetes úton, madame. Ön hívott, és én megjelentem. – Nem, nem, hiszen én el sem mozdultam a helyemről, mindössze… Mindössze erősen rám gondolt, és szerette volna, ha kérdéseket intézhet hozzám. – Így volt? – Igen. Rendelkezésére állok. Pompadur Márkiné ámulva, tehetetlenül csóválta meg a fejét. – Mit is kezdhetnék önnel? Mikor meg akarom fogni, kisiklik, s mindig csak arra felel, amire akar. Bele kell törődnöm, hogy kíváncsiságom éhesen marad, ha saját személyéről kívánok megtudni valamit. Bevallom, néha azt hiszem, szereti játszani a rejtélyes embert, és szándékosan hagy dolgokat homályban. Máskor meg teljesen meggyőz, lenyűgöz, és esküdni mernék természet feletti hatalmára. Egy bizonyos, barátsága, tanácsai mindenképpen nélkülözhetetlenek nekem. Ön most őszinte volt hozzám, madam. Én is az leszek. kérdezzen Valóban találkozott ötven évvel ezelőtt De Zsérzsi grófnővel velencében. Találkoztam vele. De hiszen akkor önnek most többnek kell lennie, mint száz évesnek. Annyira lehetetlen ez? Istenem, igen. Ön legfeljebb negyven éves. Nem hazudhatom meg, madám. Tehát De Zserzsi grófnő, akit rendkívül tisztelek, egy nyilván badarságokat beszélt. Megint kisiklott, de most nem engedem el. De Zserzsi grófnő szavaiban nincs okom kételkedni, bármilyen fantasztikus dolgokat állít. Azt is elárulta nekem, hogy ön meglepő hatású elixírt adott neki, amelytől hosszú időn át nem látszott többnek 24 évesnél. Lehetséges. Adott vagy nem adott? Adtam. Bár hatását illetően a grófnő jó akarattal, de erősen túloz. Rossz emésztését gyógyítottam meg az eszenciával, és bizonyos hiányzó természetes anyagokat juttattam szervezetébe, attól frissült fel. Miért ne adhatna ilyen szert a királynak is? A királynak nincsen szüksége rá. Ezt tagadom. Tudja jól, hogy vannak fáradt rossz napjai, amikor szédül és fejfájás gyötri. Miért ne lehetne mindig friss és sokáig fiatal? A királynak már adtam néhány tanácsot erre nézve. És nem fogadta meg. Ön annyira elragadó teremtés, madám, és a fiatal hölgyek, akiket a király szórakoztatására nagylelkűen felvonultat, szintén ellenállhatatlanok. Úgy érti, hogy a király visszaér az erejével? Ön tudja, hogy visszaél vele, s tudja azt is, hogy egyikünk sem képes megakadályozni kedvteléseiben, legfeljebb tőlünk fordulna el és mások szolgálatait venni igénybe. Ez igaz, mondta Madame Pompadour. Saint-Germain szavai mélyen érintették, arca töprengővé lett, s látszott, nyugtalan érzések, sötét gondolatok szakadtak fel benne, amelyek gyakran foglalkoztatták. Hangjában rejtett kis remegéssel félve fordult a grófhoz. Ha merném, most azt kérdezném öntől, Saint-Germain gróf, meg tudná-e mondani, Meddig tarthatom meg a királyt, s ha elveszítem, amit is te meg, ha mégis elveszítem, mi lesz a sorsom utána? De ne, ne feleljen, nincs bátorságon firtatni ezt a kérdést, amely egyre gyakrabban kínoz. Bizonytalanul, könyörögve, várakozva, de menekülő szorongással nézett Szentzsermenre, aki tekintetét különös, szelíd pillantással viszonozta. Madame d'Ossé szerint a gróf pillantása szánakozással pihent Pompadour Márkini arcán. Ne féljen, Madame, nem fogom megijeszteni. Az öncsillagának fénye töretlen még, de a csillagok, épp úgy, mint az emberek, meghalnak és újjászületnek. születnek. A legragyogóbb gyermek is halára ítélt születésének pillanatában, és aki itt meghal, születik valahol. Este lefekszünk, és felébredünk az álombirodalmában. Életünk egyik szakasza lezárul, s megszületik egy új, amely fontosabb, hasznosabb a másiknál. A változás törvény, de törvény az is, hogy az életet semmilyen változás kinemolthatja. A királyné Szentzsermen és két barátnője társaságában visszatért a terembe. Arcán mosoly, hangja csupa kacagás. Dádemár grófnő kíváncsiságtól égve kísérletezni kezdett. A mi csodálatos grófunk megint jó híreket jelentett felségednek a jövőből. Marian Antoinette kecses mozdulattal helyet foglalt vendégei között. Lehet, mondta rejtélyesen. Titok? firtatta Dádemár grófnő. Nem, még két gyermek, kaszagott fel a királynő. Kettő hamarosan, s közeledik a belső egyensúly, a megkomolyodás ideje. A társaság a királyné kocogásának visszhangjaként vidám morajban tört ki. A két gyermek hihető, mondta Dádemár két kétértelműen. Miért nevettek, mondta a királyné csibészes grimasszal. Elvégre én is felnőhetek egyszer. Szabad kérnünk felségedet, hogy ne tegye, mondta Polinyák grófnő. Szentzsermen gróf, nem tudna valami szírt, amelytől a királyné mindig ilyen maradhat? Ilyen ellenállhatatlan, boldog és zseniális gyermek. Szentzsermen mosolyogva ingatta a fejét. Nem, grófnő, sajnos nem. Isten úgy döntött, hogy a gyermekeknek fel kell cseperedni ők. Én nem dolgozhatom az ő akarata ellen. Ó, kár, mondta Polignán grófnő. A felnőttek annyira unalmasak. Ismerik a hölgyek a gyermekek szigetének történetét? kérdezte Szent Zsermen. A társaság nem ismerte, és hallani kívánta. A földközi tengerből sok-sok évezreddel ezelőtt két iker sziget szempárja tekintett fel a derűségboltra. E két sziget két hatalmas hegycsúcsa volt. A hegyek a vízezönben elsüllyedt világbirodalom legmagasabb ormaiként büszkélkedtek egykor. A szörnyű kataklizma elől menekülő milliók közül csak néhányan jutottak el a csúcsokra, a későbbi boldog szigetekre, és ezek élve maradtak. Mikor elcsitult a szörnyű háborgás, elpihentek a vizek, s az ólomszínű, haragos égbolt újra pasztelkék készel időt, a menekültek berendezkedtek új életükre az egyik szigeten. Fejlett kultúrájuk emlékeinek alapján nagy küzdelemmel, sok kudarc után időállóvá építették házaikat, tették a mostoha földet, az elvadult állatokat megszelídítették, feljegyzéseket készítettek a természet jelenségeiről, a csillagok járásáról, az emberek és állatok szokásairól, betegségeiről, és újra megalkották a békés együttélés törvényeit az ősi kinyilatkoztatás alapján. Hogy gyermekeik majd felhasználhassák az ő tudásukat, emlékeiket, tapasztalataikat. Gyermekeik azonban, akik a felnőttek verejtékes munkája alatt felügyelet nélkül csatangoltak a sziklák között, hozzászoktak közben felelőtlen szabadságukhoz. Madarak fészkeit rabolták ki a legmagasabb fák tetején, és a tojásokat nyersen kiitták. Éles kövekkel, apró vadat ejtettek el, és megosztoztak a zsákmányon. Testük megizmosodott, bőrük barnára égett, kezük eldurvult, és testi erejük hivalkodókká, versengők kétette őket. Mint a fiatal állatok, kedvüket lelték az egymással való verekedésben, s úgy hitték, azzal, hogy a másikat földre teperték, minden és mindenki fölé kerekedtek. Zabolátlanok voltak, és türelmetlenek. Mikor a felnőttek nagy munkájuk után megpihentek, és úgy érezték, eljött az ideje annak, hogy a saját helyükre állítsák a közösségben, maguk elé hívták gyermekeiket, hogy átadják nekik kötelességeik törvényeit. A szelíd, megfáradt bölcs öregek szomorúsága és nyugtalansága igen nagy lett azonban, mikor az elvadult falka megjelent előttük. Látniok kellett, hogy míg ők a sziklás vattalajt megszelídítették, otthonokat emeltek, és a múlt szent tudományát gyűjtögették. Gyermekeik elvadultak, testük izmos, de fejük lomha és erőtlen lett, indulataik elborjánzottak, mint a szívós, ellenséges gaz a műveletlen talajon. A felnőttek hiába igyekeztek, hogy a sötétséget világossággá változtassák az eldurvult agyakban, és az elszabadult ösztönöket az önuralom és belátás medrébe tereljék. A tompa, minden erőfeszítéstől dühösen irtózó értelem, az erő vak és ostoba támaszkodva fellázadt az öregek vezetése ellen. A fiatalok csoportosan elhagyták a művelt kis szigetet, hogy a szomszédos szűzföldön megalapítsák saját, szabad, törvényen kívülálló, játékos gyermekbirodalmukat. Legelőször bohókás, mulatságos lakóhelyeket építettek ágakból, fa levelekből, és a hevenyészettetőket feldíszítették színes virágokkal. A furcsa kis zöld sátrak vidáman ragyogtak a derűs napfényben. Voltak nagyobb sátrak, szebbek és formásabbak, Ezeket a testileg gyengébb, de okosabb, ügyesebb gyermekek építették. Az erősek, akik verekedésben, fáramászásban, vadászatban és halászatban tűntek ki, csónya formátlan torszülötteket hoztak létre, mert kezük és fejük ügyetlen, ötlettelen volt az ilyesfajta munkához. Ezek azután a gyengébbeket és ügyesebbeket ütlegekkel kényszerítették, hogy kivonuljanak szebb sátraikból, és nekik engedjék át azokat. Mikor meglátták a megfélemlítettek ilyet alázatát, egészen megrészegültek saját erejüktől és hatalmuktól. A gyengébbeket befogták a ház körüli nehezebb munkára, s ők vadászattal, halászattal, kődobálással, tűz körüli táncolással foglalkoztak. A zsákmány oroszlán részéből azonban kirekeztették a tehetetleneket, s csak a silány kevés hulladékot vetették oda nekik. A gyengék a rossz tápláléktól, súlyos munkától, ütlegektől egyre szikárabbak, töprengőbbek, éhesebbek és elkeseredettebbek lettek. Agyuk világosodni kezdett a szenvedéstől és elnyomatástól. Az erősek pedig a mértéktelen táplálkozástól elhíztak, ellustultak. A zsákmányszerzés csak igen kevés idejüket kötötte le. A nap legnagyobb részét alvással, evéssel, rabszolgák korbácsolásával és parancsolgatással töltötték. De a kövér erős kényurak között is egyre gyakoribbak lettek a véres háborúságok. A rabszolgák napról napra tanúi lehettek dühös irigy kirobbanásaiknak egymás ellen. Az aljas rágalma közönének, amelyekkel elhalmozták egymást. Néhány a másiknak jutott jobb falatért, csinosabb kavicsért vagy madártojásért. Látták toporzékoló, őrjöngő verekedéseiket, Mikor vadállatokként véresre harapták, rógták, marták egymást. Látták a legyőzött kövér, puha testét a földön fetrengeni, Fájdalomtól, tehetetlen haragtól nyöszörögve. És a rabszolgák gondolkodni kezdtek. Vajon annyira erősek -e ezek az erősek, és annyira sebezhetetlenek, hiszen számuk egyre fogy, Mert szüntelenül pusztítják egymást. Testük hájasan elpuhult, jogtalanul kikényszerített jólétükben. Mozgásuk lassú, talpuk kényes, lábuk hamar fárad, mert elszokott a járástól. A déli napot hortyogva töltik, a tavakban halak nyüzsögnek, a fákon vadon nő a gyümölcs, s a kenyérmagot is áthozta a szél a szomszédos szigetről. A meleg, gőzös éghajlat alatt magától kínálkozik étel és ital. Már a zsákmányért is lusták saját kezükkel nyúlni. A rabszolgáknak kell ezt is elvégezni helyettük, de a természet ingyen adott ajándékát hiánytalanul haza kell cipelni ők, árnyékban terpeszkedő uraikhoz, hogy azok dúskáljanak benne, s nekik csak a szűkem mért maradékot vetik oda. Miért? Mert a kövérek kezében korbács van. Mert ők megbeszélték, hogy így legyen. Hiszen a testi ügyesség fölényével sem bírnak már, mert a rabszolgák lettek mozgékonyabbak és szívósabbak. A rabszolgák megtanultak fáramászni, halászni, vadászni, fát vágni, tüzet csiholni, súlyokat hordozni, varni, kenyeret sütni, főzni, állatbört kikészíteni, fáradalmat, fájdalmat tűrni. És a rabszolgák vannak többen. Először csak egyesek gondolkoztak így, s magukba zárták ezt a fullasztó, ijesztő és nagyszerű gondolatot. Egyik-másik megkísérelte, hogy megváltoztassa a zsákmánytörvényt, Előbb maga lakott jól a saját munkájával és ügyességével szerzett eleségből, s urának csak a maradékot szolgáltatta be. Ezeket a lázadókat a kövérek az összeterelt rabszolgák sötét konok szemei előtt nagy ünnepség keretében kivégezték, hogy a többit elijesszék hasonló jogtalanság elkövetésétől. Lassan, változatos módon kínozták halára őket, mert ebben az egyben találékonyságuk, ötletességük kimeríthetetlen volt. Némelyiket megnyúzták, és csupasz húsukra sót szórtak. Némelyiket lassan, szeletenként feldarabolták, vigyázva, hogy először azokat a részeket vagdossák le, amelyek nem okoznak rögtöni halált. Másoknak nagykövekkel fokozatosan a csontjait törték péppé. Voltak, akiket halára korbácsoltak, s megint mások, akiket nyakig vízbe áztattak vérszívó piócák közé. De kigyőzni felsorolni a változatosságot, melyel jogszolgáltatásuk en nagy ünnepeit hasonlíthatatlan művészi eseményé javatták. Szinte nem is volt csodálnivaló, hogy minden ilyen ünnepség után megszaporodott a bűnösök száma. A gyér próbálkozókat elszánt csoportok váltották fel, akik most már nem csak maguk cselekedtek, hanem másokat is kilengésekre csábítottak. A sziget főterén álló, rothadó vér szagától körülpárnázott kivégző szerszámok szinte naponta üzemben voltak. Hőségülte meg a levegőt, és a közeledő eső előtti nagy feszültség. A kövérek új ünnepségre készültek. Szökött tömegét hajszolták elő megint a barlangokból. A többit, aki még bújdosott, majd kézre kerítik. Kitörődik patkányok föld alatti mozgolódásaival, barlangok falára vésett ostoba jelekkel és a tűzpiros virágokkal, amelyel teletűzködték reggelre a sátrakat. Meleg volt. A hőség nyugtalan, éhes, türelmetlen vágyakat, tomboló ingerlékenységet gyújtott a túltáplált testekben. Mohó, reszkető várakozással várták az ünnepet, Hogy saját feszültségüket A halálra kínzott rabszolgák hörgésén át Lusta elpihentségbe oldják újra. S a rabszolgák is várták az ünnepet. Ők többen voltak. Ezt már tudták. egy Egytől egyig. Ezt már kimondták. Már szóvá lett. Súlyosan konduló, sötéten izzó, Mágikus igévé. És mondtak más szavakat is. Beszéltek a kövérek gyengeségéről, beszéltek a soványak erejéről, a zsákmányról, amelyhez annak is egyenlő arányban joga van, aki dolgozik érte. Ismételték a rágalmakat, ijesztő vádakat, amelyeket a kövérek irigy dühükben egymásról kikiáltottak. És mint napfényre került, megrázó, sarkalló titkot, elsuttogták egymásnak azt is, hogy a kövérek teste épp oly sebezhető, kijömlővére ugyanolyan piros, mint a legnyomorultabb rabszolgájé. A felnőttek pedig, akik a szomszédos szigeten élték csendes, elmélkedő életüket, messzenéző szemükkel látták, mi történik a gyermekek birodalmában, és mélyen elszomorodtak. Szerették volna megmenteni az elvakultakat egymástól és önmaguktól. Tanácsot tartottak tehát, és elhatározták, Követet küldenek mind a kövérekhez, mind a soványakhoz, még a nagy vihar kitörése előtt, hogy a kövéreket figyelmeztessék és visszatartsák a húr túlfeszítésétől, a soványakat pedig a végső lépés megtételétől. A két követ munkája azonban eredménytelen maradt. Az indulatok lángját már nem lehetett elfolytani. A csoport, mely a hatalmat és a zsákmányjogot birtokolta, Jóttányit sem akart engedni addigi életmódjából, szokásaiból, és a fenyegető jelenségek elől strucként homokba dugta a fejét. Az elkeseredett, éhező, halálra űzött rabszolgákat pedig teljesen megszállotta az urukiránt érzett fullasztó, halálos gyűlölet. A rabszolgák már elhajított kő, ütésre emelt ököl, szórásra emelt tőr voltak, a tetnek, a szolgáló akaratnak fergeteges lendületében. A követek sietve visszatértek a felnőttek szigetére, még a nagy vihar kitörése előtt, és jelentették a tanácsnak útjuk eredménytelenségét. A tanács tagjain szánalom és bánat vett erőt. Csak a tanács vezetője, a legbölcsebb, legöregebb felnőtt maradt derűs és teljesen nyugodt. Miért búslakottok azon, hogy a törvény a gyermekek birodalmában is épp úgy törvény, mint mindenütt a természetben? Intette a csüggedőket. Az erők mindig egyensúlyt keresnek. A teher is csak okosan, helyesen elosztva hordozható, különben azt zúzza össze a visszahatástörvényénél fogva, aki magáról átgördítette másra. Hogyan tanulják meg a serdületlenek ezt a tételt? Néhány szóból. A szavak még nem élnek, a szavak csak a valóság árnyéka előttük. Magát a valóságot kell megélniük, hogy a tétel elevenné váljék és átalakítsa jellemüket. A mi küldötteink útja csak látszólag eredménytelen. A figyelmeztetés, melyet eljuttattunk hozzájuk, tetsz az események beteljesedése alatt, az indulatok gátszakadásában, de feltámad az elcsituláskor, mint élő konzekvencia. A pusztuló hús, a kiömlő vér nem azonos az élettel. Ezt tudjátok. És a tanácstagokon a megértés nagy békessége ömlött el, Visszatértek tűnődéseikhez, az isteni tudomány fölött való elmélkedéshez, és várták a vihar utáni elcsitulás idejét. Néhány gyertya a kihúnyt a trianoni szalomban. Szentzsermen elhallgatott, és utána senki sem szakította meg a csendet. A hallgatók némán, ismeretlen érzésektől lenyűgözve ültek helyükön. A könnyed vidámság madara erröppent. A királyné sápattan, összeszorított szájjal maga elé nézett. Polinyák grófnő szüntelenül kifelé kémlelő szeme is, saját belseje felé fordult, ahol most bajós sejtel meg zavaros víztükre kavargott. Lambel hercegnő egészen összegörnyedt, két kezét ölében összeszorította, mintha görcsösen imádkoznék. már grófnő okos, csúnya madárarca, végtelenül öregnek és fáradtnak tűnt most. Két szolgas és friss gyertyákat tűzdelt a kandaláberekbe. Jelenlétük egy pillanatra megtörte a varást. – És mi történt a másik szigeten? – kérdezte Dademár grófnőre A gyermekek birodalmában? – Szentzsemen feléje fordult. Oh, – Ó, az, ami várható volt. Az ünnepség szörnyű véráradatba fúlt. A rabszolgák megtámadták uraikat, és felkoncolták őket. Mikor már holtan hevertek, akkor a szolgák ellen fordultak, akik hőségesek maradtak a kövérekhez, majd a közönyesek kerültek sorra, végül azok, akiket nem találtak eléggé szenvedélyesnek. A sziget vágó hiddá változott, senki se lehetett biztos benne, mikor kerül rá a sor a nagy öltöklésben. Egészen halk hangon beszélt, de a hallgatók dermetten megbabonázva figyeltek rá. Élelemszerzésre senki sem gondolt. Mindenki a szabadságot ünnepelte, amely a valóságban szörnyű terror rá lett. Jobban éheztek, mint valaha a kövér urak ideje alatt. Ragályok törtek ki közöttük, s végül rájuk szakadt a trópusi eső, amely összedöntötte gyermekesen épített sátraikat. A fedelet elmosta a fejük fölül, s elvont a figyelmüket a gyilkolás sötét kéjétől. Fázva összetörten, betegen. Ráébredtek valódi helyzetükre és elhagyatottságukra. És akkor eszükbe jutottak a felnőttek mondta Dáde grófnő önfeletten még nem, madam, még sokáig nem. Ez csak a olyan macska -jajos kifáradás volt, de nem elcsitulás. Még sok háborúság következett ezután, még nem értették meg az egyensúly törvényt. Mindig akadtak kisebb csoportok vagy egyes gyermekek, akik átgördítették a terhet magukról másokra, és az visszacsapódva összezúzta őket. Ez borzasztó történet volt, Fakad kibosszúsan a királyné. Ha előre sejtem a tartalmát, nem engedem meg, hogy elmesélje. Hogyan tehette ezt velem? Annyira örültem a mai estének, olyan vidám és nyugodt voltam. Hangja elfulladta megbántottságtól. De hiszen mese volt, mondta Szent Zsermen. Felséget talán valami komoly értelmet fedezett fel benne. Fölfedeztem benne azt, amit ön belerejtett. Nézett szembe vele a királyné hidegen. Jól megértettem, és csak annyit mondhatok, valóban mese volt. Durva, ostoba, dajka mese. Felállt és hátat fordított Szent A társaság kevés ideig maradt együtt. A királyné nem szólt többé Zsermenhez, s nem sokára, fáradtságára hivatkozva visszavonult.